Stai cu minte acum și o să-ți spuie bunica o poveste cu un pui de găină care a fost neascultător ca tine. Puișorul voia să se ducă în crâng, măcar că i-a spus mama de multe ori să nu plece din curte, să nu se ducă în crâng, căci acolo e vulpea nemiloasă. De vulpe se tem și rațele, și gâștele, și găinile, Ba chiar și cocoșii, Dar puiul n-a vrut să țină seamă De sfaturile mamei Și a pornit, legându se pe picioare, Hai hui, Ca un copil care nu e cu minte. Ha, și cine e vulpe? Se gândea puișorul. Să poftească să-mi iasă înainte, Că eu, hați Îi scot ochii cu ciocul. Deodată, se opri. Dintr-un tufiș dă dubuzna o Vulpea! Da, da, chiar ea. Vai! Puiul o să moară. De ce n-a ascultat-o pe maica sa? Dar iată că vulpea n-are gânduri vrăjmașe. Nu-l sugrumă. Nu-l mănâncă. Vulpea el privește domol ca o bunicuță bătrână și-i spune Te-ai speriat, micuțule, fi pe pace, nu-ți fac nimic Au născut și despre mine gurile rele multe neadevăruri Eu nu mănânc pe nimeni, din contră, vă iubesc pe voi găinușelor, cocoșeilor pasarele lor, uite, ca să vezi cât sunt de milostivă, îți spun că nu eu, ci vulpuiul roșcat, care e vecinul meu, vă dușmănește. Chiar în noaptea asta vrea să vină la voi să vă mănânce. Spune-mi unde sunt frații tăi să-i vestesc de cu vreme. Și vulpea? N-a avut nevoie să vorbească mai multe Căci puișorul cel nea și prostuț O crezut pe cuvânt Ba chiar se oșă de atâta bunătate Vrei să știi ce-a mai fost? A fost prăpăt și jale Puișorul, a dus-o pe vulpe în bătătură I-a arătat cum se deschide ușa Unde sunt rățuștele Gâștele, găinușele și cocoșeii, iar vulpea, lacomă și fățarnică a gătuit toate făpturile din ogradă și pe urmă l-a mâncat și pe el.